Berriko Ekimeneko Euskal Eda sektorearen sektoriaren diagnostiko eta komunak aurkeztu dituzte goizontan. Onetaz itzegiteko, telefonoaren beste muturrean aitzi bertzapeirain, antxeta erratiko koordinatzailea dugu. Arratxaldeo, naitzi ber? Arratxaldeo, Ja, duela, bueno, urte bete, e, gogo eta honekin abiatu sinetela, bertan, ba, Euskal Herriko hainbat edabide eta geienbat ba, prentsai datzia edota telebizta, E, bueno, el Carto Sineten bakogo eta bat abiatzeko izan ere, ba bakoitza bere aldetik egunero lan bat egiten du, baina bueno, argazki orokorra ikusten baldin badugu haragatago doan eh bueno, sektore bat e, dugu edabidena, estar. Bai, e, argazki orokorra izango dugu, badibidez, e, guztion artean Lareun mila eta berroita marr pertsonatik gora iristen garela ez. Baina, bueno, pixka, azalpenak emateko, baren dela urtebete hasitako gogoeta bat da, krisi ekonomikoarekin e, abiatuta, baina gainera azti nuke instituzioek ezagutu duten krisi ekonomikoarekin abiatuta, ez? Zeren azkenan euskaraz lan egiten dugun edabideak, nahiko ituak gaude ba, trikimaioak e, egitera funtzionatzeko ordoan ikusirik e, diri hori bat zetorrela instituzioen partetik ba, antolatzen hasi ginen eta oartu ginen gu e, geukere sektore bat e, osatzen dugula ez, orokorrean E zifra txokaipatuz, ba 600 gora langile gaude euskarazko edabidetan lan egiten eta guk guk ere ba 27 milioi eurotik gorako e, aurrekontuak mugitzen ditugu guztion artean, ez, eta hoietatik ere ba ogasuna era doaz eta segure sozialera eta oruan Guere ba, ba ekonomiaren eragileak inoiz kontutan hartzen ez gaituztenak, eh segurazki ba, bakarrik eta bakoitza bere herrian, e, bere egunean gelditzen delako bainan, guztiok batera ba enpresa erraldoi bat izan gaitezke bai beintzat ekonomia bultzatze aldera. Eta orduan urte bateko ostean ba gaur eh andoaingo Martin Ugalde E, parkean edo aretoan e, prentxarroko bate eskeni dugu ba, etorkizunera begira e, gure daian agusia dela elgarrekin e, plan egitea. Ezango dugu, bagaudela tokiko komunikabide txikiak, ba enez bakarrik, badira bertan ere proiektu nazionalak ere, ba arkia bat, e, berria bat, eta beste handana ez, berrogeita zortzi inguru gara, egin dugunak, izan prentxa edo eta irratia, maiz eta antxete irratia E, ba, irrati bakarra den baina nala ere e, egoaldean dagoen ekimena orkestu da gaur baina e, lapurdin baxena faran eta siberuan ipar aldean ere e, antolatuak gaude eta siberria gara baina bide luzea dago egiteko mm -hmm. Aipatoso, bueno, diagnostikoneko sakona egintena, zenbaita jarri zaizkio eskenzinen sektorek guzti honi baina baita ere, gaurko orkestren horretan Erronkak, e, bueno, e, aipatu dituzue. Eta boien artean, ba, bueno, m, baude hor e, hildo ezberdinak, ez? E, aipatzen dut ba negozio eredua, dua, lanbaldintzak, aipatzen dituzue dute edo aipatu dituzue baita ere salmenta eta kalitate, kalitatea, hausnarketa eta ikerketa. bueno, erakundean e, inguruko laguntza politika, biskodate bai. denet, denetik, ez? Bai, azken batean horre, aipatzen zirenean, e, bakalitatea, e, lan baldintzak eta bar, e, badirudi txikiak garelako ez dugula gauza edo produktu profesional bat ateratzen, kalitatezkoa eta hozak ez dira horrela, batak ez dubersteak entzen, txiki edo handi, e, bertan e, lanean gauden e, gehienak, kazetariak gara, kazetaritza lanetan dihar dugu, eta eskaintzen duguna e, kalitatezkoa da, gu, ez dugu kontrakorik ezango. Baina bai behar bada instituzioi begira, diru laguntza publikoak eskatzen ditugunan, eta e, gure orkestena egiten dugu naiko postura txikitik edo mm, pixkat gutxietxiz, eta diagnostiko guztionek eta egin izan diren bilirek balio izan dute behar bada bazkare lan eta eta egiten duguna kalitatezkoa dela eta guk e, pertsona eta langile bezala euskal sektorea osatzen dugu eta beste do zeinek bezalako lan baldintzak e, eskatzen ditugu eta horretan zorritzarrez oraindik ere e, diskriminazio positiboa egin da euskaren alde beraz hoiek izan dira pizka bat aurrera begira identifikatutako erronka batzuk gure apostua da e, ara bizitzea eta erdarat jasoa daiteken guztia euskaraz ere eskaintzea, ez? Normalkuntza e, normal kontza da nahi dugu guk eh guk tratatu badugu gure hizkuntza normalzat, ez? Orduan normal, normala eingo zeigu euskaraz jasotzea edo zein informazioa eta edo zein modutan. Mhm, mm ba diagnostikoa eginda, e, erronkak identifikatuak ezaketa itxiber jakin desakego edo aipatu du entitu sue zaintzuk izango diren horrengo pausoak. Ba, ez duela zehaztu, baina nire ustez, e, lehenengo pausoa da e, abiatutako hau ez alde batean ustea, ez? E, oitura hartzea, guztiok elkarrekin lan egiten, jakinez, e, lehenesan duan bezala, badira proiektu nazionalak eta badira proiektu lokalak, orduan ustartzea bata bestearen lan ereduak, informazioa, e, beldur hori ere handiak txikia jatea atorrekak e, mantentzea, elkarlaguntza horiz azkenean eh e, ba, elkarlan handia dago, ez? Barbaentzuleak uh -huh. eta egunerokoan no hartzen ez dienak, baina ezkutuko has nahi dut, ba, elkarlana ez dena publikoa egiten, ba telefono trukaketa, informazio trukaketak, ba ta bestearekin, ziren tokikoek ere, ba, bertako informazio asko jasotzen dugu eta proiektu nazionalei hori interesatzen alzaie. Bai nesango nuke ba, entzuleak ohar daitezen zein egoeratan aurkitzen garen osoi hartzun gutxi eman baitzaie eh informazio hauei alde batetik ba, dagoeneko hasi direla tokiko komunikabideak isten krizia dela ta hor daukago gertuena ba tipitxapatelevista esan erran irratia ere ba Nafarroan geu aldizkaria ere Gasteizen ta guzti horiek adiez goiz oso kontutan hartuak izan dira inork ez dakielako ze gertatu daitekeen. Ja, mm -hmm. kontuan hartuta, ba, Nafarroako gobernuak eh, euskaraazko edabideei eta orokorren euskarako sektorei, bueno, kendita, kendutako edo, bueno, diru laguntza guztiak, ez, hitz egiten ari gara, ba iaz murrisketasakon bat eh izan bazen eta horren ondori izan zen ba aipatuzuen, eh, er, tipitxapa televistaren istea ta beste edabide batzuen bueno, iztea kolokan jartzea proiektuak aurten benetan bueno, ba, ez dakiten nola definitu baina alarma gorri guztia piztu dira Nafarroan eta dirodienez baitare, ba, murrizketa oiek e, ba, gainean e, ditugu e, ba, beste e, provintzea batzuetan ere Euskal Herriko beste lurralde batzuetan ere ez da? Bai, bai, Nafarroan e, murrizketa batetik e, utxera pasa dira eta pena da bentxe asemate sei bilbidetako izan diren txipitza pa telebista ta oraindik ere asko zutenak e, emateko baina azkenean e, diru laguntza publikoetan e, lan egin bar dugu oraindik ere guk apustu egiten dugulako euskarak behar duela sustengu hori eta oraindik bidea asko dago egiteko Nik uste dut izkuntza politika guztiak goitik bera berrikusi garko lirat ezkela eta beste, mm, komunika, bueno, beste sektore askoren artean ba, komunikabidean sektoreare kontutan hartu garko litzateke horretan eta ez ere gure ekarpenak egiten ustea mm. e, gaionen inguruan Itza egiten ari gara komunikabidean inguruan, komunikazio sektorean inguruan baina bueno, entzulea baita ere ulertzeko E, bueno, bai gobernu ezberdinek alegin bereziak egiten ari dira azken urte hauetan krizia delata sektore, industriala eta ekonomiaren sektore ezberdinak bultzatzeko eta guk aldarrikatzen duguna da ekono, gure herriaren ekonomiaren parte garela azken, azken finean eta baitare eskubide berdina ditugula baitare laguntza, bueno, hori e, izateko ez Udan... hori da baina gainera e, gauzak argitze aldera pixkat e, e, Guk eskatzen duguna da e, euskaraz lan egin ahal izateko, ez e, beste zertarako, ez, orainik euskarak behar duelako babes hori. Noske valet, ba bueno, horrekin gogo eta horrekin gelditzen gara Aitziber, miezkergunean izategatik. Ongi da, gero arte.